Ходімо разом, Йосифати. Не піду. Я вже там був. Коли? У вісні. Всю свою сутність ти зашифровуєш у космічному тайнописі. Це правда. Проте я нині вертаюся до земної реальності, але в Буднарівку не піду. Там реальність інша. Я бачив її, або ж уявив. Для Буднарівки я вже чужий. Мого нинішнього світу там не приймуть. Залишуся і далі в ньому самотою. Тільки з тією різницею, що досі я вбивав у собі привічну пам'ять. А тепер вона в мені ожила, і цей симбіоз нового світу і старим буде для, для мене найблагодатнішою ойкуменою, в якій мені варто і хочеться жити. А я піду. Мушу піти, щоб міг... Зіставити колишні і нинішнє, навіть якщо сьогодні там пустка, і не закінчу свого кривавого тану, я повинен сказати своє слово, хоч щоб вільні люди знали, звідки взялася наша воля. Якщо письменники не зафіксують того, що діялося на нашій землі під час боротьби за незалежність, то далекий нащадок не складе їй належної ціни». За розмовою приятелі не зчулися, як перетнули за дорогу і вийшли на галявину, що, звужуючись, ставала стежкою, яка спинилася крізь смириковий бір на греїд. Перед тим, як заходити в лісові нетрі, вони зупинилися, щоб ще раз глянути на панораму космича і побачили таке, що важко було повірити. І втер сльозу Мирон промовивши «Тепер можна й вмирати». На чолобку народного дому здіймався по шпилі в жовтий прапор, а з тисяч грудей вихоплювалися радісні вигуки. Слава, слава! Вони розкочувалися косміською, видолиною аж до брусторських та березівських схилів. І відказав Йосифат на Миронові слова, «Тепер, брате мій, саме настала пора жити». Стояли за від неймовірного щастя, бо знали, що вже ніхто і ніколи святого знамена не зніме, не порве, не споганить. І в душі дяку складали тим, хто гинув у битвах за нього, віруючи, що колись він таки замайорить на цьому шпилі і над всією Україною. І несподівано в цю блаженну мить пролунав вибух десь там, на схилі Грегота, чи на його вершечку. Був він потужний і глухий, ніби добувся з-під землі, і гора здригнулася, мов перед виверженням вулкану, а далі, а в преісподні загремотіло ще кілька вибухів, від яких захиталися смереки, і в провалля погуркотіло каміння. Важко було збагнути, що трапилося в горах. Чи то хтось при святій неділі підриває динамітом скелі, а може браконьєри рибу глушать в вірському озері під Білою Кобилою, або ж наступають на космеч вороги, забачивши українське знамено на шпилі Народного Дому? Не пішли далі приятелі. До грота ще далеко. А якраз з того боку долинами вибухи. Хто зна, що там діється? Вернулися на Завоєлівську дорогу, зупинилися поглядом, випитували один одного, що ж то за знак? І не могли пояснити, може це останні відгомін боїв, які аж сьогодні закінчилися в Карпатах. Попрощалися. Йосифат подався на шешу, сподіваючись, по дорозі перехопити якусь машину, а Мерон попрямував навпростець до Косова. Там він переночує в готелі, а вранці вирушить через Хімчин на Кривоброди, щоб із Шпаєвської гори глянути на Боднарівку, якої давно вже немає під небом. Вернувшись з похорону, Пилип приліг на постіль, задрімав, і в напівсні думав про Юрка. Невже то він їх убив? Та ні, не може цього бути, переконував себе, але чому зник з села, чого збоявся? І знову шпигнув Пилипа докір сумління за той ляпас. Чи треба було? І так він, скривджений, відчужений, нікому не потрібний, не милий, то найби вже вернувся. Може б вони удвох почали жити по-новому, а старе хай забудеться».